وغت حدیثه 21 نمبر حدیث دکاب بن مالک داغه غزاگانو کې شرکت س هم زکر کړي و چې کله تبوک ته اورسید پیغمبر پاک صلی الله علیه و اغا وقت پوری زمان تسکرہ نو اکڑے چھے کعب والی رانے گئے چھے تبوک تو اڑا سی دا قلم مرگر منز کے کینہ سی دا نو تا پوچھوکا ما فعلا کعب ابن مالک سوش کعب ابن مالک لچاغن نشتہ منگ سرانے گئے فقال رجل من بنی سلیما نویو سرید بنو سلیمونا عبداللہ بن نیسو یا بلو یا رسول اللہ حبسو برداؤو وَنَظَرَ فِي عَدْفَيْ إِذَا لَا پيرمبره بن کړې هغه راتوالو سادرو زا او نظر داغه پدوالو وګو تر منځ زده صرف سادرو سره غم دې ته جامي سره غم دې او كل ځان ته ګوري د خپل ځان غم دې او سره هغه څه کې ته قال له معاذ بن جبل نو غته معاذ رضی الله عنه به سما قلت سيملګري زار په بنده ډیر بد ووي چر هغه داې نه کې سړز وئ والله یا رسول الله لنالی الله خیرره سمپله اله پیغ بړه منکورې په غ ماګر د خیر د یو پهفاان کوي په زمان کې یو بل پسې ب وئ استستااس په سبدوی بل پ کوي ملګم پسې بادوی بل پ کوي غ و نه ډیر پهده حسا کتا رسول الله سنت دا صحابه حالت زکای دنیا کې برې مونږ دی زکای دنیا ملکونه فتح کړو نبی علی سلام چپ شو و بین ما هو علا ذلکر رجل مبيزا یا مبيزا پدغه ټیم کې داغه سره اول زده یو شړیلر را یو سپینو جامو والا موبيزن سپینو جامو والا یو سړی ولید نو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم کن ابا ہے سما ش سما سما خی الله د ایجاد غنی ابو خیسم دی تګنی ابو خیسم ای ا فایزا ہوا ابو خیسم تل انصاریو ناغان اغا ابو خیسم تل انصاریو اغا اغم دے غذا تنو تدې قضا ورس تورسه پادشاه وو و ديهو زل باغ ته لاړې خزه او تخپه باغ کې صادر خور کو ارسه چې دغه زمانه پای کې او تېخ یو بمخه ته که هودې کچوري کې هودې ارسه زونه خیخ موسم شو ګرمیو نو چاغه د او کتې ده سره کو کې او په زړه په یاخ یاخ نه قیمتي خوراکونو یو حبکه او کومه اودما پیغمبر په سخته کارمای ک روانه تبوک به غذا ک تا دا باز سړو دا فکری غصابه حضرت به شا مال صلی الله بار کا زین کا زر تر زرا هغه ول صلی تیار کړ او روان شه په صلی او باندې مو دا پس نبی دی سلام تدا تبوک واقع شامل شو او شي وې دلته مځې کومه کور کې نه سه مرځ مځې کومه مملګری بازاره سی او هو الزی دعاکس ابو خیصه مت انصاری دعاکس ته صدقه به سایه تمر چې د بخیرات کا یو اوګید او او قجوری خیرات یې کړو اوګید قجوری سا پاو کم سلور سره ته وې لکه دړې خو شاچی نو چون کې دا را پاو کم سلور سره قجوری هغه او انبیہ علیہ السلام ته ویدا په میدان جنگ کې الګ او په طریقه کې خرصه او سامان پیو جو قداغر کې خلقو له ها له پا وغا چعيب له اغلره منافقین او ها سپکړې واغله له منافقین کو له قدرت اوس کده منافقان په وګوره دې له سلور څخه جوړي ورکې په دې خیالات کوما نوکه چې مټ بار خلکو او غیبه ده خیرات اوازو کو د پیغمبر مخ کې ټول روزنه نو منافقانو مونافقانو خندو یا کاری کوي او که چا به لګي د خپل وس مناسب چیز ورکو نو بیا به خندا کوي نو وېدل کیږي دنه معمول شي به زحال کې منافق دی نه پریری کډيري او کلېږي او بخوارو دلته پیسې پیسه دي قال قابله جل الله نے فرمایا بلغنی عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد توجھا قافل من تبوک ارکلا شودس دما ته خبره چې نبی دې صلی الله و سلام را روان شو په قافله سب تبوک نا قابوي ها دا ته د خبره د چې نبی دې اسلام نو تبوک د غزا نه فارغ شو روانه واپس کړی دا حاضرنی بس حاضر شوماته فکر قام زما چې د سکه م سه بانه باغته کوما فکر می شوړو فاتفقتن شورو شما از تذکرل کذبا شما به یادو ځان له دروغو چې زه به دا دروغ وي ما دا دروغ په وین ما بسلار ګورم د خلاصون غنو واقولو زبوی ما رب بما اخرجو من من غدا که په او زمزات او قصید الله نه په سبا ٹھیک ده هغه ته خبر درروغما او زرب ته پیش کوما خو الله <سؤال> خبر ده اصلنه ج ما نه سبا الله غم خبر کې پهپل خپشي الله وستا انواه ځاللی کیکل زیرهمن عالی اما به امد خته ځان ل را په خبره د هر یو زی او د خپلو قووانونه خپلووانو کې چې کومو هغې په سیملالم جزذ د کوم پ پاک د سب ورته وما باط طریقے اوخوي ارکدا چې وی لجو دا ان رسول خليله پیغمبر راغې ان رسول سلام قد عزل قادما تقی ګرځیدل راتن کې د غزان واپس راغې زاهان الباتل لا اغه دروغ او ټول منسوبې دروغ لا زمانه باطل خبرې چې کلمه ته پته ولګا چې پیغمبر په مدینه واپس راغې نو ما چه کمی منصوبه داغ دروغو جورو کلیوی ناو طول <سؤال> زمان نلالی <سؤال> ماوی رشتیا باوی ما کار سکی گی حت داتر دی چه ماو پی جانده چې چه بیشکز لم آنجو منو مشین سنخلا سیگم داغ ناپا یوشیبانی ودا نمیشا نو ما جم اکل رشتیا زان صدا چه فیصلب در رشتیا وکوم واسبا رسول الله صلی الله علیہ وسلم قادم ان او صباح ک نبی سلام راتن کې په وخت صباح کې وکاله نبی دی سلام اذا خاتمه کله پچرهغه د سفر نه انو بدا په مسجد شروع وکول په جمعه چې سفر نه وکړه هغه دالک په جمعه تاته درکاتې ملګری بیا برابرته او قدم دادا چې کله کو ترې او خپل لاس شي د جمعه ته شروع وکړو جمعه کې درکاتې ملګری بیا قوت زده او دسه نبی علیہ السلام باندې شپې کوړته نه او کټه به نو مخې وا اپکاده نه کی کزين نو مخې وا ټلیفون کې اټلاوه کې چې تاسو کولو والا تاسو په تبهي چیر راځي او کدا سره راځي نوخه خبر نه ده حتا تر دې pore او سوفر کافر کا تین فلم ما فعل علی ذالک ارکد چون مجدسا بیا وکین اس خلقوا فلم مار کلا فالا چوکن بی دی سلام دا کا ذ خل معمول موافق جماعت خلق راجم او شهت نبی علیہ السلام خلق سره راستے یا المخلفون را نبی علیہ السلام تا اوستو پات کڑی شوی ته جہاد نا چاګي بو عرض پیش کاو نبی علیہ السلام دا او قسمونه و خلق پیغمبر تا توبه کی را دی کنه یا اعتذرون الی قم عذر به پیشا خپل چې قسم دې مو خطو غوږم خودل دا عذرونه پیغمبر خواحیر باندې پوی نو پدبانو نه پوی دغه وکانو و دې سبب پاسا اتیاسری منافقان خپل عذر پیش قسمونه وکړه ځان اخلاص کا فقبل منهم علانیتهم نقبل کنه بی دې سلام دا غینا پرته حالتونه دحکاره حالتونه دا غی وابا هم بيعتو کړې سره واستغفر لهم او بخنه وو خدای دې پردالانا وو وكد سره اې لهم اويس پاره پټ راځو دا اله الله تعالی تبي الله خوې حتا تر دې چې توجه عالم ز تو ارګل جما سلام چاو نو تبسم تبسم المن مغز نو خندل په شانت د خندا د کاسه چې غضب کړی شي با ابي اسلام د غضب په حالت کې مشکيش ثم مكان بي تعاله راشا يه کاوا اجيتو زلال مامشي را روانو ما تر دې چې ځکه ناس زم مخه مخه مغداره نو بما تنبي السلام لي ما خلفقا شروس توی پاتی کلیو تارا ای کابا ولی دا غزان پاتی شویوی علم تکن مقادف تغط ازوارکا ولی تانو لطولی اخبال اصولی تا خصولی بزار لاگستیوی قالا رایوائی قلتوی ما کابوی ادا اللہ پیغمبر اینی زب واللہ قسم پالا لو جلستو عندا غیر کا گزر دانه بغیر بلچه سره د دنیاوالاونا نو لره ای تو ما بموند ما بلی دره ای پل زهان چه بیشک از زر از بغوز ما دو غصه داغنا پوی عزر بانده کستانه علاوه دنور و خلق و سرمه دا ماما لره اگره وی نو ما بخامخانه غیر دسو عزر پیش کره وی د دنیا سی زنه دی نو ما بود دسو عزر پیش کره وی و تا سرا دا کار زکنکو ما چه تا د درب تعلق ده اسنه قدر دروغو عذر پېښ کما زب زبان خلاص کم ته په باطن بوې غينا او الله به زمانه تام خفکه او الله به زمانه خپجي بو شي کنه په اس حضور نو لقد اعطيت جدلا تاقيرا كد شي ما بدر قوت درې چالاک میما خبرلو سم میما قبول سوکنه ما بدر خا شن خو دلوي ولكنني لكن ذو والله قسم بالله لقد علمت ذخبي كما لان حدثتك اليوم كذا بيانكم تتنوزي حديثو كذبين حديث, حديث دروغ تو توخخ به واري واري تبراض شي باغى عني زمانا تبو زمانا باغى راجي وخوشا دشي ليو الله يسخطك و دا اللہ بغو و این کا حدیث او قریب اذا الله بغو سګي د العالم زمانا وان حدثو ک حدیث سچين او کزو خبر کو سره خبره د رښتیا او په ومه زما په بارکه پای کې ٹھیک دا الا اني بهشک از اوميزرم پای کې عقبال الله دا انجام د الله شي غالب دی او جلالو دی هو خبره د او خبرو کوم ته به زمانه سو وخت د پاره خفشه خوب آئی که با انجام زمان خیسته والله قسم برلا ما کان لی من حضر از نو مال رسو حضر ایس حضر منو تبوک دو واقعی والله قسم برلا ما کن تنو مذر قط و چر اقواری قوی ولا ایسر او ندیر مالدار من نی زمانا حتی حینا تخلق تو پا وحچی درست پا شرستان و رستو پادی کرم پا وقت دیر قوی و دیر مازدار و مزو قال رایو آئی فقالی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما حازا فقد صدقا حرچ داری داری فقم پاسا حتی یقضی اللہ فی کا تاکیق فیصلا بوگی اللہ استعاف بارکی استعاف بالله باللہ فیصلا کئی بوشی رجال